Тимто й такі вислови, як іті пішком, буде по-українському не йти кроком, а йти ступою. Проти вітру повільною ступою йшли коні. Чорнобривець. Замідлять шах уповільнити ходу. Пара зацікавила Сергія, і він навмисне уповільнив ходу Козаченко. Ускорить шах надати ходу, придати ходи. Гнідко ще душі придав ходи, панас мирний. Виходить, що і семантично неологізм крокувати шкутильгає на всі чотири. Він не вточнює поняття руху а лише пантелищить звиклого до усталених давніх слів читача. Не дивно, що такий неологізм не прищепився в живій народній мові. Дарма, що ним рясніють сторінки наших книжок і шпальти газет. Мені досі не доводилося чути з живих уст щось на зразок «Де голова колгоспу? А он крокує до правління. А бригадир де?» а той давно вже покрокував додому. Тим часом кажуть і, мабуть, ще довго казатимуть, голова йде, а в разі потреби надати певного нюансу, то чим чекує, дибає, чи, коли поважно, то простує, до правління. А бригадир, безперечно, давно вже подався додому. Весна і першотравень не стануть менш запашними і вервистими, якщо вони перестануть крокувати, а простуватимуть ланами республіки, та й карбовний крок частин радянської армії не стане менш лунким, якщо ці частини маршуватимуть замість безнастанного крокування. Користуватися без користі. Нова книжка письменника користується великим успіхом. Пишуть у своїх статтях наші критики, рецензенти, не замислюючись над тим, що читачеві, який звик мислити по-українському, такі рядки відгонять обвинуваченням. Справді, дієслова «користуватися» чи «користати», походячи від іменника «користь», означають «робити щось», дістаючи з того вигоду. Писали колись Хриків'янин Квіткоснов'яненко і Буковинець Федькович, не так, пише сучасник наш Гончар. «За давніх-давен у всіх війнах парламентери користалися правом недоторканності. Цебто парламентери могли йти в розташування ворога і знати, що їх не уб'ють. У таких фразах слова «користуватися», «користати» передають поняття «одержувати якусь вигоду». Але яку власну вигоду має нова книжка, хваленого критиком письменника – про яку рецензент запевняє, що вона користується успіхом? Ніякої. Тому й слід було вдатися до інших слів. Наприклад, нова книжка письменника має великий успіх, або зажила великого успіху. Не знаючи всього багатства своєї мови, автори часто штучно перекладають з інших мов українською. Потрібні їм слова, але такі переклади не збагачують рідної мови, а лише віддаляють її від природного звучання. Чи тільки лише? Якось, здаючи мені машинопис, досвідчена друкарка сказала, «Я не виправляла» бо так написано скрізь у вашому рукопису. Але слово «тільки» тепер ніхто не вживає. Це архаїзм. Я поцікався, що саме треба писати замість «тільки». І вона, дивуючися з моєї простодушності, відсталості відповіла –